Я таки не помилилася, зраділа вона. Кутіпере, ти залишився людиною, не покинув своїй книгозбірні. Однак приємну зустріч давніх приятелів обірвав тривожний зойк дітей. З острахом Сергійко спостерігав, як попереду, якраз посередині арени дідухів, проявлялися, мов голограма, силуети гурту грізних чоловіків. Хоча для Клая така матеріалізація не була новиною, на його обличчі відобразився непідробний жах. Побілілими губами він ледь чутно прошепотів. Груміяц. Сергійко спробував пожартувати, щоби трохи перебороти страх і підбадьорити друзів. Яка честь сам володар Отісу удостоїв трьох дітей власною присутністю. Змовницьки підморгнувши сніжані, в очах якої, на превелике задоволення, не впіймав і натяку на переляк, Сергійко спрямував погляд на зграю прихвоснів тирана Отісу та його самого, а покарані Отісати в подобі щурів продовжували збігатися з відусіль до центрального майдану. Прибуття верховних лиходіїв не налякало пацюкоподібних істот. Вони не порозбігалися, не стали ховатися, а щільною масою оточили площу з усіх боків. Ви посміли порушити спокій та закони Отісу. Прогриміло на все місто. Старінка 104. Діти переглянулися. З усього було схоже, що гнівний вигук Руміядза був звернений саме до них. Сергійко відчув, що його ноги щільно притиснуті сірими тушками покараних отісатів. «Навіть якби був сенс чи бажання втекти, – подумав хлопчик, – з такого оточення це навряд чи вдалось би. У центрі арени коїлося щось таке, що зрозуміти з відстані трьохсот метрів дітям було складно. Груміядз, що явно був спантиличений, – про щось розлючено перемовлявся із десятком посіпак, що супроводжували його. Він намагається порозуміти, чому ми не підкорюємося його волі. Не повертаючи голови, впівголоса повідомив клай. Груміяц спрямував наказ, щоб ми усі перемістилися за крок до нього, та наша воля йому не підвладна. Діти побачили, що зграйка лиходіїв сама попрямувала до них. Попереду рішуче крокував грізний громіяц у довгому плащі, що відблискував золотом, і масці шоломі, яка закривала верхню частину обличчя. Можливо, на когось та картина і наганяла жаху, та Сергійкові вона здалася трохи кумедною, із наближенням грізного начальства хлопчик помітив, що володар Отісу значно нижчий за зростом від своїх посіпак. «Царюк зі своїми бодігвардами», – іронічно посміхнувся хлопчик, – «і оце жалюгідне створіння сподобилося поневолити населення цілого світу та ще й зазіхати на інші світи?» «Щурі у людській подобі!» Гидливо скривилася Сніжана, коли зграйка лиходіїв зупинилася за метр від чесної компанії. «Шуварду!» – гаркнув Груміядз. Клай здригнувся. «Це та рідина!» – ледь чутно прошепотів він. Троє грізних вояків воєвничі вийшли вперед, спрямувавши на дітей зброю, схожу на модернізовані автомати. Сторінка 105. «Ну, чого чекаєте?» – заверещав коротуну у золотих обладунках. «Схоже, нам капець». Сергійко намагався бути мужнім. Він підійшов ближче до Сніжани і стиснув її руку. «Якщо вже й гинути, то разом». Клай теж наблизився в притул до друзів. Кучіфу вийшла вперед, закриваючи собою дітей. Все це тривало менше хвилини, однак сприймалося як сповільнене кіно. Троє вояків Груміядза натиснули на спускові кнопки, і в дітей та їхню захисницю полетіли струмені зеленуватої рідини –